Bimbingan Islam sahabat belajar Islam Maka barang siapa yang lebih tunduk dan patuh kepada pendapat ulama daripada Allah dan Rasulnya maka ia belum meralisasikan Islam secara sempurna saudaraku. Maka teritulah saudaraku, apabila pendapat Rasul bertabrakan dengan pendapat sahabat, siapa yang dahulukan? Siapa yang dahulukan? Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dia Ibnu Abbas Ketika menyampaikan hadis-hadis tentang Haji Tamaddu Dan bahwasannya Rasulullah SAW waktu itu ketika Haji Wada' Beliau Haji Qiran Tapi kemudian setelah sampai di Mekah Rasulullah menyesal Beliau menyesal dan ingin supaya bisa menjadikan Haji Tamaddu Kemudian ada di antara hadirin yang berkata kepada Ibnu Abbas Wahai Ibnu Abbas Abu Bakar dan Umar hajinya Ifrot. Apa kata ibnu Abbas? Yushiku antanzila alaihum hijaroh minas sama. Hampir-hampir Allah turunkan batu dari langit kepada kalian. Aku lakukan kala Rasulullah, watakulunah kala Abu Bakrin wah Umar. Aku menyampaikan kepada kalian sabda Rasulullah. Lantas kalian sampaikan kepadaku perkataan Abu Bakar dan Umar yang bertentangan dengannya. Apakah maksudnya Apakah Abu Bakar dan Umar Lebih kita ikuti atau Rasulullah Demikian pula diriwetkan dari Abdullah bin Umar Ketika Abdullah bin Umar pun Menyatakan sama dengan pendapat Ibu Abbas Maka ada yang mengatakan Wahai Abdullah bin Umar Ayahmu menyelesihimu Ayahmu lebih memilih Haji Ifrat Apa kata Abdullah bin Umar Aabi ahaku an yuttaba am Rasulullah Apakah ayahku yang lebih berhak untuk diikuti atau Rasulullah? Subhanallah. Jawaban yang luar biasa. Para sahabat semuanya yakin. Bahawasannya pendapat Allah dan Rasulnya. Tidak boleh ditolak oleh perkataan siapapun juga. Dan ini ijma' seluruh ulama. Al-imamu syafi'i rahimallah. Imam Syafi'i namanya siapa? Muhammad bin Idris. Kata Imam Syafi'i ajma'al muslimun. Afir ayatil al ulama 'ala annahu man istabana lahu sunnatur rasul lam yakun an yada ahli qawli ahad kaum muslimin seluruhnya sepakat para ulama seluruhnya sepakat bahwa siapapun yang telah jelas kepadanya sunnah rasulullah tidak boleh ia tinggalkan sunnah rasulullah hanya karena mengikuti pendapat seseorang